Goedemorgen, jy is ingeskakeld by Ekerk Ekerk, Erediens, 10 uur in die ochend Hier vanuit Airene Stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika Ekerk is een sendingarm van Net Radio SA Net Radio SA En Net Radio SA's webwerf vind jy by Erediens www.netradiosa.co.za Dit is die inlichting wat die mens vir iemand moet gee en die mens iemand wil uitnooie om na hierdie e kerk Erediens uitsending in die ochend wil luister besondagochend om 10 uur, en dan al die ander geestelike programme Mens kan ongelukkig nou nie rechtkom sonder hierdie e-post nie, e nie hierdie webwerf waarmee ons werk www.netradiosa.co.za Want op die webwerf kry jy mens al die inlichting rondom hierdie internet radiostatie wat wereldwijd sonegrens en sone mure uitzaai. Daar is ook skakels op hierdie webblad waarmee een mens kan inskakel op hierdie radiostasie. Die een wat vir my die makkelijkste werk is op die webwerf beweeg mens net af op die bladseid totdat jy by die icoon van radiospeelerkie kom en dan klik een mens net op die speel, die play button. Nou met die radiostasie moet die mens maar geduldig wees, omdat dit nie so vannig werk soos jou TV of jou FM radio nie. Mens moet maar net onthou mens werk, hier met die geweldige ingewikkelde netwerk, wat soms maar tydsaam is. En mens moet dus maar net piggyback. Mens moet maar jobse geduld aanleer, maar tydsaam later kom my mens achter dis die moeite werd so as jy iemand nooit gee vir persoon al hierdie inlichting wat ek so pas aan jou oor gedraai het nou ons probeer met hierdie eekerk as die sending arm probeer ons uitvoering gee aan Jezus Christus opdrag opdracht Matthäus 28,19 waar hy sê gaan die hele wereld in en maak disciples van al die nazies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So hier is een belangrike opdrug van Jezus as die hoofd van die kerk. En ek en jy kan dus makkelijk mense nooi, en dan op uitvoering gee aan hier die opdrug in Matthäus namelijk om die hele wereld in te gaan, want hier die internet radiostasie, sy syne gaan dwars dier die hele ganse wereld, enige mens op aarde, enige mens op aarde, wat in besit is van minstens een selfoon, kan inluister op hier die radiostasie, daar is baie mense wat nie by een fysische kerk kan kom nie, Soms is dit maar net doodgewoon prakties en onmoendlik. Soos by voorbeeld dat iemand met vakantie is of dat iemand in die hospitaal is of op reis is of vir wat er rede ook al iemand nou nie by een fysische kerkgebouw kan instap vir om te luister na die verkondiging van Godse woord neem. So kom ons werk aan hier die opdracht van die Heer Jezus om mense te nooi. Die prediker weer eens vanoggend hier ek self Dr. Tini Eilers wat uitsaai soos ek reeds gesê het van uit Irini, die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika. Ons gaan begin om saam te bid. En daarna gaan ons ons algemene christelike geloof in God drie enig beleid in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis en net daarna luister ons ook na een Engelse verwerking van die geloofsbelijdenis, wat gesing word door Steve Green. Onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word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 en die kracht en die heerlijkheid tot in ewigheid Amen ons skuld het net soos ons verhierd dit uit in ons sonda En hulle lei ons nie in die versuiker maar verlos ons van die boosheid van die Da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 Ek glo in heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en in eeuwige lewe.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 Unexisting, uncreated, before time had begun, a sacrifice for sin. we believe in the spirit who makes believe that one our hearts are filled with his presence the comfort has come. The kingdom unfold in his plan unhindered by walls of man his church upheld by his hand we believe one who Een belangrike komponent van ons ere diens is Om God te aanbid Ek is van oortuiging dat dit die hoogste roeping is van een christen Om God te aanbid So sien ek het ook in die woord Dat ons om moet aanbid En God soek mense wat om in gees en in waarheid aanbid. Soms praat een mens van godsdienst, en dan sê ons maar, my godsdienst is eindelijk een verhouding met God. Is recht, daar die verhouding wat ons met God het, met God die enig Vader, Seen en Heilige gees is een verhouding, wat van diep buiten binnen in ons weesig kom. Een verhouding van aanbidding en liefde. Eindelijk in hierdie sin van ons aanbidding van God, is aanbidding en liefde nie rechtig vir mekaar geskuin heen. Het is uit liefde dat ek God aanbid. En het is omdat ek God aanbid en besef, hoe kom ek om aanbid en te kom lief het. Want ek besef wie wat hy is, hy is die skipper, wat hy die niks die gansie heelal in ansijn geroep het en hy wil sy Godheid met my deel. Hy wil my daar die voorrecht laat beleef wat hy op hierdie huidige oomlik beleef, in sy koninkrijk. Daarom in ons aanbidding, ons stuikie van aanbidding tydens die liturgiese orde, is het belangrijk dat die mens sal ontspan, rustig wees in Godse teenwoordigheid en jou verlustig in die here. In daar die aanbiddingsliedere kan die mens saam sing, of man het saam neerje, of een mens kan dit maar net oordink, die inhoud daarvan dan net bepeins the time die Elelonga Adonai Each day you still the same by the power of the name Elsha die Elsha die Elkom kana Adonai We will praise and lift you high Elsha die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 die die age to age are still the same by the power of the What Messiah ought to be though your word contain the plan they just could not understand your most awesome work was done through the frailty of your self El shall die He shall die. Still the same by the power of the name shall die, die, I will praise you till I die, else die De woord van Heere, onderrug ons uit die evangelie volgens Matthäus. Die evangelie volgens Matthäus wat hy aangeteken het en ons lees uit hoofdstuk 25, daar so vanaf verse 1 tot verse 13. We gaan hier oor die vijf verstandige en die vijf onverstandige maagde Dan sal die koninkryk van die jemmele wees soos tien maagde Wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet En vijf van hulle was verstandig en vijf dwaas En toe die wat dwaas was en die lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandige het olie en hulle lampe, saam met hulle lampe geneem. En toe er die breidegom talem om te kom, het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernacht, was daar een geroep, Daar kom die bruidegom, Gaan uit om gemoet Toe staan al die maagde op, en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandige is antwoord en sê, Misschien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liever na die verkoopers en koop vir julle self. En onderweil hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later, kom toe die ander maagte ook en sê, Meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, Voorwaar, ek sê vir julle, Ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die sien van die mens kom neem. Dit is tot so ver. Nou ek dink as mens hier die skrifgedeelte mooi lees, dan val een paar dinge een mens nogal vreemd op, namelijk hier die optrede van die wijse maagde tegen die dwaase maagde, dit iets wat my soms laat dink het, Amal nou opgestaan en was gereed om, in een zekere wo woord gereed, om die bruidegom te ontmoet. Maar nou gebeur hier iets wat hier aangeteken word in hierdie discussie hier, en die wat dwaas was, sê aan die verstandiges. Geef vir ons van jylle olie, want ons lampe gaan uit. So let ons nou op, dat hierdie dwase maagde doen eindelijk een doodgewone ding, soos om vir die weises te vraag om ook vir hulle van hulle olie te gee, wat hulle het. Kijk die Heere Jezus leer ons ons om te gee. En sy is beter om te gee as om te ontvang. En as jy twee baai kies het, dan moet jy vir jou boete wat nie een het nie een gee. En so is die julle skrif rechtig besaai met om te kan gee. Daarom dat het my hier opgeval het, wat ek gelees het, dat die antwoord van die verstandiges my vreemd opgeval het. ek lees daar die negende vers. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Maar gaan liever na die verkopers. en koop vir jouself, Soms denk net aan die situasie, wat ek probeer net dat ons aandag hier gevestig so dit wat hier rechtig staan vir ons na vore kan kom, want God doen soms sylke dinge in sy woord om ons aandag te vestig. Iets wat vreemd opval. Het is maar so as jy met jou motor rui en jou oor een snaakse geluid dat jy nie altyd hoor nie, dan is jou aandag moes nou daarop gevestig, en as jy dink dit klink daarom baie ongezond, dan gaan jy heel waarschijnlijk stop en kyk of jy nie kan sien wat hierdie snaakse vreemde geluid nou maak nie. En dis waarom ek ook maar hier gestop het, om te kyk, hierdie reaksie van die weise maagde, om vir iemand wat iets nodig het te sê, maar gaan liever na die verkopers en koop vir jylle self. En onderweil hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. Dit het hulle dus laat gemaakt. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Nou moet een mens die kruks van hierdie hele situasie verstaan. Hier gaan het oor die brood, hier gaan het oor die maagde, hier gaan het oor die oor die heveliks bevestiging, waarvan dit wat hier gebeur, eindelijk die hoogte punt is, die culminatie is van die mens as geskapen weese wat so bevoorrecht is, wat so geweldige voorrecht deelachtig kan wees namelijk om in een huwelik met Jezus Christus die lam van God bevestig te word en so tot in alle eeuwigheid te leven om die tweede helfte te wees van Jezus dis so'n geweldige voorrecht dat ons sien dat selfs die engelen nie eers hierin kan deel nie en selfs Israel nie hierin kan deel nie. Maar net een deel van die kerk, want dit die broodsel uit die kerk van die Heere Jezus geneem word as die ribbebeen. So is dit na analogie gebruik word van Adam en sy twaalf ribbes wat hy gehad het wat God gemaakt het en die een ribbebeen geneem is en daarvan is vrou gemaakt vir hom en net soos Jezus nou die laaste Adam en sy kerk is sy lichaam en hy is die hoofd van die van die lichaam en daarom sal dit na analogie van die eerste Adam dan net een gedeelte wees, net die een ribbebeen daarom sien jy hierdie vertelling van Jezus rondom maagde, waarvan daar net een groepering is wat weis is. Weisheid gaan nie rondom een mens in te lek nie. Dit gaan nie oor daar die kognitieve vermoens waar oor een mens beskik nie. Dit gaan oor een gesintheid. Weisheid is definitief een gesintheid soos teen dan dwaasheid. Dwaasheid beteken nie dat iemand dom is nie. Is nie rechtig nie dit nie. Dit gaan oor een gesintheid om dwaas op te tree. Of om weis op te tree dan, as die teenoorgestelde daar gaan. Nou moet een mens verstaan oor hier die olie situasie. Olie het te maak met die heilige gees, is altyd een type van God die heilige gees. En om olie in jou lamp te hee Beteken vir my om Geval te wees met die Heilige Gees Om vol te wees Van die Heilige Gees En die preenkie wat ons in die Oud Testament het, vind die mens In Zachariah Zachariah is een mooi mooie syverprenkie in Zachariad, hoofdstuk 3-4, waar daar twee olijfbome staan, en waaruit die oliet vloei en daar die olijfbome word as getuies aan ons voorgehou. Mensen wat getuig, wanneer iemand in die woord van God een getuie is, dan is het iemand wat praat van Godse woord, wat getuig oor die inhoud daarvan en die belevenis daarvan. in die woord van God, waarna een mens luister, werk in ons. Dit maak ons dat ons aan Jezus gelijk vormig kan worde want het is eindelijk net Jezus as mens wat die volheid van die Godheid lichamelik kan bevat as gevolg van sy eie soortige DNA wat hy het. Jezus was vol van die Heilige Gees, prop vol. Maar ons as mensen moet bevatlik gemaakt word. Ons moet verander, daar moet een metamorfose in ons, in ons plaas vind. En dis net Godse woord wat dit vir ons kan doen, wat ons penetreer terwyl ons daarna luister. Maak dit ons alhoe meer aan Jezus Christus gelijk, en hoe meer ons aan hom gelijk word, hoe meer word ons gevul met die Heilige Geest. met as een verskilte sin om wedergebore te wees en dus geestelik gebore te wees en om gevul te wees met die Heilige Gees om vol te wees, tot oorlopens toe vol te wees van die Heilige Gees Anders gaan hier die vertelling van Jezus nie vir ons rechtig sin maak nie dat hy van die wijse maagde was wat genoeg olie gehad het en ander wat nie genoeg gehad het dit gaan dus nie oor fysische olie wat iemand by hom het of haar het nie, maar dit gaan oor die invulling van die heilige gees in die mense lewe om vol te word van die gees van God so dat dit al meer onder die beheer van Godse gees is. En daarom kan een mens nou verstaan, waarom hierdie antwoord op hierdie manier aan die onverstandige of dan die dwase maagtige gees toe hulle gevraad om ook van hulle olie te gee, want dit is nie visies nie, dit was nie iets wat jy kon vat van jouself en vir iemand geen. nie want die geest van God word nie vir ons op soe manier gegeet, dat ons dit nou vir iemand anders kan gee nie, ek en jy word vol van die heilige geest, omdat ons onsel blootstel aan die woord van God wat verkondig word, dit is die verkopers daarvan, dit is ook iemand wat een woord verkondiger is, eindelijk maar een verkoper, Ons probeer mense oortuig om te bele in die eeuwigheid, om tyd uit te koop, om te luister na die verkondiging van Godse woord. Dit is hoe ons dit doen. Dan verstaan die mens hier die antwoord. Maar die verstandig is antwoord en sê vir hulle, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liever na die verkoopers en koop vir jylle self. Want die weise maag te besef, wat die mens moet doen, is om te luister na Godse woord en daarover te mediteer, dag en nacht, so ons meer bevatlik kan wees. En vir die rede, Stuur die wijse maagde hierdie onverstandige maagde Om by die verkopers te gaan kry Dis die beste antwoord wat jy vir iemand kan gee As jy moet tyd uitkoop Jy moet toelaat dat Godse woord skippend en herskippend in jou kan werk Dat jou hart verander kan word so dat jy hierdie fijn, rein, linne kleren kan aanhef van die bruid, tyd te spandeer, met Godse woord, kwaliteit, tyd, en onderweilene gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan, na die bruilof, en die deur is gesluit. En hy moet maar mooi kyk daarna. Daar is tuie, dwars dier die skrif, wat as sper tuie bekend staan. Engels praat ons van deadlines. Dat is sekere datums gegeef word om te sê, dit is die laaste dag van ansoeke, as jy bijvoorbeeld sou wil ansoek doen om 'n betrekking, en jy na die tyd ansoek doen, dan word dit nie meer aanvaard nie. Die deur is gesluit, die moendlikheid is dan nie meer daar nie. Later kom toe die ander maagte en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop. Kan jy sê, hier was een begeerte, om in te gaan, van die begin af was daar die begeerte, waar die sleutel van le in vers 12 wat Jezus sê, maar hy antwoord en sê, voor waar ek sê vir julle, ek ken julle nie, dit is een frase wat jy, na my mening sal moet onderstreep, of highlight dan in jou tekst, wat wanneer jy weer daar lees, dat dit jy sal opval, dat Jezus een dag vir mense wat graag deel wil wees van die brood, sal wegwees en sê ek ken julle nie. En dan moet die mens diep dink oor wat dit kan beteken, Want Jezus ken alles, hy weet alles, hy ken allemaal, hy weet van allemaal, daar niks wat verborgen is nie. Alles is open bloot voor sy oor. Hierdie ken gaan oor een intieme verhouding met hom. En als een mens een intieme verhouding het met Jezus, als die bruidegom, dan gaan hy definitief vir jou help en vir my help dat ons gereed sal wees. Dit is sy plan, dit is ons die God plan. Dit is nie mens gemaakt nie, dit kom van God. God het dit al van die begin voor die grondlegging van die wereld af dit in gedachte ga daar een bruid gaan wees as die toppunt van die zaligheid vir die mens. Om tot in alle eeuwigheid die tweede helfte te wees van Jezus Christus die lam van God. Dit wil sê vir die eeuwigheid, wat nooit die einde gaan heen nie. Gaan ons Jezus Christus' tweede half te wees doen wat hy doen, wees waar hy is, wees wat hy is, waarmee Jezus om ook al gaan besig hou, daarmee gaan ek en jy ook besig wees. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie iets om te bepyns in die een kant en dan in die ander kant in te bele nie en te, seker te maak dat jy nie die deur gesluit gaan vind een dag nie dis baie sleg dis rechtig baie sleg vir die mens om ergens jy te gaan en achter te kom dat jy te laat is dat deur gesluit is Jy kan maar soms net denk aan a, aan een vliegtuig wat jy moet haal en hy vertrek op een sekere tyd en daar is een tyd dat jy nog toegelaat word om daar by die hek in te gaan Want daar is gewoon ek sit plek en dan maak die deur op en dan word mense ingelaad en hulle gaan in busse klim en hulle rij nou na die vliegtuig. En ek het nou ook telkens wanneer ek daar gesit het, gehoor dat daar iemand sy naam aangekondig word en gesê moet as iemand nog op hierdie vlug wil klim dan moet die persoon onmiddellik na daar die hek te gaan en word die hek sy naam gegeven en hommer En wanneer die hek toe is, dan kan jy nou nie mee in op jy vliegtuig glim nie. Dan is jou tyd nou voorby. Dan is die geleentheid nie meer daar nie. Nou my liewe boete, en sê ek en jy het mekaar so verskriklik nodig in hierdie hele situasie om gereed te kan wees. Om al die inlichting te kry wat nodig is om gereed te wees so dat Jezus nie eendag vir een mens sal sê, ek ken jou nie, maar dat ons alreeds in so'n intieme verhouding met hom sal wees, dat sy woord by ons ingang vind, dat sy woord in ons gestalte vind, so ons al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer, aan die DNA van Jezus gelijkpormig kan word, so dat ons gevul en vervul kan wees met God Godse gees. En ons nie op die stadium moet achterkom, dat ons nie genoeg olie het nie. Want is die heerlijkheid van God, Dis die ekstase van God. Dis die blijdskap en die vreugde en al die vreugde van die geest van Galatius 5, wat deel moet wees van hier die opgewondenheid van die bruid. Mensen, een bruid wat nie opgewonden is oor daar die huweliks bevestiging nie, moet eindelijk nie in die huwelik treen nie. want, dit is net die liefde, want, van hier die opgewondenheid, en al die eigenskappe van Godse liefde, van om om lief te heen met jou jylle hart, met jou jylle siel, met jou jylle verstand, en met al jou kracht, en alles is daarin. Want as alles daarin is by ons, tussen ons en Jezus, dan sal ons so lief wees vir hom, en uitvind hier in sy woord dat hy die woord is sal ons dan nie sy woord lief heen nie en sy woord bestudeer en achterkom dat dit is so saad wat in ons gesaai moet word so dat Jezus in die positieve kan antwoord dat hy my ken dat sy saad wat sy woord is in my in ingang gevind het en ontkiem het binnen in my in vrug dra van die teenwoordigheid van Jesus Christus so dat my godsdienst nie te vergeefs gal wees nie. maar dat ons liever by die definisie van godsdienst wat die moeite werd is soos wat Paulus dit beskryf in Romeine 12 en sê ek vermaal jyne dan broeders by die ontwerming van God dat jylle jylle lichaam stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer dit is jylle redelike godsdienst en word nie aan die wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Daar die blijdskap en vreugde en al die vreugde, soos ons dit vind in Galaties oorstuk 5. Mag die vrede van die Heere in hierdie dag met jou wees, wanneer jy ook bepeins in nabetrachting oor hierdie woordskap. As die boodskap jou nou binne gedring het en iets beteken, dan betrag mens dit weer, dan is daar nabetrachting, oordenking, herkou is een beest wat gras geëet het en dit later weer herkou en herkou. Mag die Heere dan ook in daar die oomlikke met jou wees en baie na by jou wees en dat daar verlichting sal kom en die morgenster sal opgaan in jou hart as een teken van begrip. En as daar die begrip kom, sal dit met blijdskap en vreugde en met baie opgewondenheid gepaard gaan. En daarmee gaan ek jou nou groet, ontvang die Seen van die Heere, en gaan in vrede. Mag die liefde van God, onze Vader, die barmhartigheid van Jezus Christus sy Seun en die troosvolle gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly, totdat Jezus Christus weerkom. Herinner jou net weer aan later in die dag TV, die hoeve lente is God so wild, om 16 eur, wil sê om 4 eur, het ons boekvoorlesing en dan om 19 uur wil sê 7 uur na middag Suid-Afrikaanse tijd, Suid-Central African Time ons program Stem van Hoop is my shepherd I have all that I need He rests me in green meadows Beside peaceful streams feast for me In the presence of my enemy At your table you honor me With blessings and secure Oh